A Máté írása szerint való Szent Evangélium, 8. fejezet. Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követi őt, és imé, eljövén egy bélpoklos, leborul előtte mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondanéki Jézus,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 Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj el, és elmegy, és a másiknak, jössz és eljő, és az én szolgámnak, tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondja az őt követőknek, bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogatnak csikorgatása. És mondja Jézus a századosnak, eredj el, és legyen néked a te hitet szerint és meggyógyult annak szolgája abban az órában. És bemenni Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas, és illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkele, és szolgál a nékik. Az esbe áltával pedig vivének hozzá sok ördöngöst, és egy szóval kiűzi a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget hogy beteljesedjék, amit Ézsöl próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi és ő hordozta a mi betegségünket. Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra. És hozzámenvén egy írás tudó mondanéki. Mester, követlek téged, akárhova mégy. És mondanéki Jézus, a rókáknak barlangjuk és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtani. Egy másik pedig az ő tanítványai közül mondanék Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat. Jézus pedig mondanék ki, kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat, és mikor a hajóra szállt vala, követék őt az ő tanítványai. És ímé nagy háborgás lőn a tengeren,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 mind a tenger engednek néki. És amikor eljutott vala a túlsó partra, a gadarénusok tartományába két ördöngős ment eléje. A sírboltokból kijövén igen kegyetlenek annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton. És ímé kiáltának mondván, miközünk te veled Jézus, Istennek fia. Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távol pedig egy nagy disznónyány legelészik vala. Az ördögök pedig kérik vala őt, mondván, ha kiűzesz minket, enged meg nékünk, hogy a ma disznónyájba mensünk, és mondanékik, menjetek. Azok pedig kimenvén menének a disznónyájba, és ímé az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és oda a vízben. A pásztorok pedig elfutának, és bemenvén a városba hírriadának mindent, azokat is, amik az ördöngősökkel történtek vala és ímé az egész város kiméne Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérjék őt, hogy távozzék az ő határukból.